Я боявся, що вже запізнився. Внизу, під зруйнованими валами старого городища, звивалася річечка Іржавиця. Одразу за городищем вона вливалася в болото, розчинялася в ньому на десятки плес та протічків. І вже гене аж на обрії впадала в неозорі дніпровські плавні. Зараз біля берега застигло кілька човнів-плоскодонок. Біля човнів зібрався чималенький гурт воронівців. Посередині ніяково переминалися з ноги на ногу ті, хто намірявся цього року козакувати. Тут і Левко Заярний, колишній сільський пастух, і Лесь Одуд, у котрого волосся стерчить, як Одудів гребінь, і Володко Кривопичко, якому колись кінь звернув щелепу набік, та так звернув, що нікому не вдалося вправити її назад. Тут і Тиміш Перепічка, мати якого випікає найсмачніше у Воронівці коржі, і Марко Кожушний, і ще кілька хлопців з далеких кутків, про яких Сенько майже нічого не знає. Грицик одразу ж пірнув у гурт, пробився до левка і смикнув його за рукав. Левку, слухай, ну ти ж казав, що візьмеш і мене!» Левко винувато відвів погляду бік. «Та то я не подумав. Ну куди я тебе візьму такого малого?» Очі у Грицика наповнилися слізьми. Проте він не відступав. «Я чув, що у козаків є такі, ну хлопці, як я, ті, що коня доглянуть, зброю почистити її взагалі. Так я ж іще не козак, я тільки збираюся ним бути, і коня в мене ще немає, сам же ж знаєш. От зароблю на нього, тоді поговоримо. А Грицик тільки зітхнув, коли це ще буде. Неподалік від них ридала мати Тиміша – перепічки. У Тиміша від того плечу вже вся сорочка на грудях змокріла. «Ой, синку, на кого ж ти мене покидаєш?» – розпачливо примовляла мати. «Я ж не переживу, коли щось станеться з тобою!» Після цих слів, мов по команді, заголосили й інші матері. «Бо ж козакування – то справа дуже небезпечна». Та вон як пішли минулого року п'ятеро хлопців з сусідньої Михайлівки, то й досі не вернулися. Чи то буря застала їх посередні пра, чи татари захопили в полон. Ну, і краще б вони загинули, бо татарський полон куди жахливіший. «Но чого б я ото так рюмсав?» – врешті обурився дід Кіпчик. «Хлопці в дорогу зібралися, а ви їх виряджаєте, наче на кладовище». Е, «Бапи! Одне слово!» «А ну, хлопці, відійдемо вбік. Треба трохи погуманіти!» Коли майбутні козаки вирвалися з материнських обіймів і з'юрмилися навколо діда, він сказав «Ви от що, хлопці!» Пливіть водою, а до берега поменше приставайте. Бо, кажуть, татарви цього літа більше, ніж сарани. Зрозуміли мене? Зрозуміли, за всіх відказав Левко Заярний. Ми тільки на островах будемо зупинятися, запевнив діда Тиміш Перепічка. Еге ж, тільки там. Підтримав його Володко Кривопичко. «І правильно зробите. А як дістанетеся Кам'яного острова, то шукайте Байлемового Василя. Не забули такого?» «Та ні», – запевнив діда Левко Заярний, що був сусідою Байлемів. «А сам Василь вже другий рік не повертається до Воронівки». Так і зимує десь у Дніпровських плавнях. Сподобалося, мабуть, йому там. «А коли Василя не буде?» – запитав Лесь Одуд. «А це ж чому?» – здивувався дід Кіпчик. «Ну, мало що могло статися». «Там він, нікуди не дінеться. Тож, коли розшукаєте, пристаньте до нього». Скажіть, що я так вилів. Зрозуміли? В слова дід Кіпчик промовляв тихо. І чули його лише майбутні козаки. Всюди сущий Грицик та ще дідів онук Демко Дурна Сила. Дурною силою його називали не тому, що в Демковій голові бракувало якоїсь клепки. Ні, Демко був хлопець, як і всі і не набагато старший від Санька з Грициком. Лише на три роки. От тільки сила у нього була якась дурна. Як стисне комусь руку, то у того аж пальці злипаються. А одного разу дядьки засперечалися, хто з них зможе витягти з баюри навантаженого воза. Тягли-тягли, ні у кого не виходило. А Димко... Підійшов, уперся в землю, смикнув за дишло і відлетів кроків на п'ять разом з дишлом. А він так і залишився в баюрі, аж доки його не витягла тітка Мокрина, Санькова мати. «Діду, я теж піду з хлопцями», – занидів дурна сила. «Цить», – гримнув на нього дід – і замахнувся здоровою рукою. Молоко на губах ще не висохло. І знову повернувся до майбутніх козаків. Пливіть уже, хлопці, а то так і до ранку не рушите. Хлопці забралися до човнів і відштовхнулися тичками від берега. Воронівці дивилися йому слід, аж поки останній човен не щез в очеретах. Тоді повільно розійшлися по домівках. Дітки обережно підтримували матерів, що аж заходилися від плачу. Хто зна, чи судилося їм ще побачити своїх дітей? Один лише Сенько був переконаний, що з хлопцями нічого лихого не станеться. А звідкиля йшла та певність, і сам не знав. Грецик і Сенько поверталися разом із дідом Кіпчиком.